За 25 лева е твоя. Реплика от реклама или манифестация на сексизъм? Скандал около центъра за градска мобилност, реклама, която възмути женските организации и доведе до отворено писмо, кмета и министъра по труда, обществена институция, публична реклама и хумор, слагам го в кавички, за да изясним сега, дали има основания да се говори за сексизъм в него, докъде е допустимо едно послание в кампания, която цели да промотира, но всъщност дискриминира. И защо една уж безобидна реклама се превръща в симптом за по-дълбок проблем? Какви са исканията към институциите? Добър ден, казвам на Иляна Балабанова. Здравейте, добър ден! Тя е председателка на българската платформа към Европейското женско лоби, а мисля, че и председател на Европейското женско лоби, най малкото е била в тази роля. А, но да започнем от самото видео, госпожо Балабанова, какво точно ви притесни в тази реклама? А, тази реклама е а, съвсем а, директно послание, че а, жената е в друга категория, по-низко от мъжа и би могла да бъде закупена без значение за колко лева. Дали за 20, за 5 или за 1000. Смисъл, посланието е жената е точно толкова, има точно такава стойност, каквато е стойността на нещо за еднократно употреба, било то билет, за градски транспорт или карта за градски транспорт. Ай, даже карта да е примерно едномесечна. Пак да. остава същия нюанс, да. казвате. А, но нека, за да, за да се опитаме наистина да а, внесем яснота, какво се вижда в това видео? виждат се, кои са фигурите, които се виждат, тъй като едва ли всички наши слушатели са и зрители на въпросната а, промоционална оферта. Това, което се вижда в а, видеото, виждаме една жена, а, млада, а, много пр пр симпатична, прекрасна жена, а, която седи зад гишето и става обект на, айде да ги наречем романтични, но всъщност на сексуалните фантазии на един младеж, който в следствие на репликата за 25 лева е твоя от страна на баща му, а, всъщност привидно визирайки цената на картата за градския транспорт, всъщност визира цената на, и това е посланието, цената на жената зад гишето. В смисъл, прави се директното отношение, че тази привлекателна цена за карта може да се отнася и за тази привлекателна жена, която е видима. Там и това е, така да се каже, шеговито послание от бащата към сина с потупване по рамото, така ли? Именно, именно. Това е... А, всъщност, жената е сведена до един обект на притежание, мъжко притежание срещу заплащане, което е абсолютно унизително, вулгарно, дискриминиращо. Съвсем не е хумор, който е допустим, а, а, защото той благоприятства именно това и създава условията за това жената да бъде разглеждана като стока и също така, бидейки стока, всъщност благоприятства базираното насилие. Нека да припомним, че в България а, а, в момента, по, по наши данни, имаме 9 убити жени и от началото на годината в а, а, рамките на домашно насилие. Всъщност, истината е, че сексизма е част от цялата тази култура, в която живеем. Живеем в култура, в която казваме Жената би могла да бъде стока, жената би могла да бъде убивана, жената е а, втора категория и това а, културата на сексизъм се толерира. Най-ужасното е, че се толерира и от публични институции, именно за това Българска платформа към Европейско-Женско лоби категорично осъди тази, а, съдържанието на тази реклама. А, ние настоявахме за изтеглянето на рекламата, за публично извинение към гражданите, включително и към мъжете, но спе, по-специално към жените. Настоявахме за, настояваме за преглед и актуализиране на вътрешните етични и комуникационни стандарти в съответствие с международни документи, а и в съответствие с а, а, стратегията на България по отношение на равнопоставеността на мъжете и жените, където специално е посочено, че има Проблем, проблемна област и тя е стереотипи и сексизъм. Сега, казвате проблемна област с стереотипите, обаче аз веднага да си представям тук. едно така как да кажа дебелашко а, намигване, което сигурно пак няма аз да общавам. Не всички мъже са такива, но има и такива мъже, които в случая си казват, о, там пак сме ги ядосали нещо. А, нали, жените и а, ама какво толкова, това е безобидна шега. Какво ще отговорите на ето това казване, защото като че ли битува стереотипа, че ми, той българския народ, това е традиционна проява на българщината, да проявява дебелашки хумор към жените. Ами аз никога не съм виждала реклама, в която, например, се продава мотор и една майка води дъщеря си и казва за мъжа, който продава мотора за 25 лева е твой. Не знам как биха се почувствали мъжета, ако има такава реклама, но трябва да кажа, че българското общество всъщност става все по-чувствително по темата за сексизма, защото рекламата беше силно критикувана, не само от българските организации, от българска платформа към европейско-женско лоби, но и от хора, които бяха видели рекламата и всъщност те сигнализираха и изпратиха а, сигнал до нас направете нещо. А, ето това, това, е преди... това е нещо да. интересно, което казвате, че това не е Нещо ловено единствено и само от вас, а по-скоро към вас са се обърнали хора, които са видяли и са се възмутили. Така че... Именно. да не бъдем така любезни да обобщаваме българщината изцяло под дебелащина. Нали така? Точно така, точно така. Аз ма веднага искам да кажа, спомних си, като гледах рекламата, как преди 20-ти на години имаше една реклама за симкарти за телефоните Те бяха... Изберете размера. А размера беше размерите на сутиените. М, ЛМС. Тогава никой не реагира mm -hmm. и и сега всъщност след 20 години така с удоволствие установявам, че българското общество, особено младото българско общество, защото ние бяхме сигнализирани и от момичета и от момчета по повод тази реклама всъщност стават чувствителни и не допускат такива дебелашки шеги по отношение на човешки същества. За това ли поискахте от Центъра за градска мобилност да се извини и на унази част от Мъжете, които се засягат, защото те не са мъчисти в този дебалашки смисъл. Именно, точно заради това. И защото всъщност сексизма е вреден за цялото общество. И то е засяга и мъжете. И като, си, като казвам това, ма, искам да, например, идвам на една друга реклама, в която се казва, тази рецепта е толкова лесна, че даже и един мъж може да я сготви. Mm -hmm. Нали за това става дума. И именно за това искахме, настояваме и продължаваме да настояваме за едно публично извинение към всички граждани, защото а, а, гражданите сме тези, които а, а, би трябвало да живеем равностойно, равнопоставено и това би допринесло изключително много за цялото общество да се развива. А, още един детайл ми се иска да обсъдим. Факта, че а, производителя, поръчителя на подобна реклама е а, институция, която работи с публични пари, с нашите пари. Центъра uh -huh. за градска мобилност. А, uh -huh. Какво значение има дали, дали една, едно подобно сексистско послание в рекламата идва от а, такова място, от такава институция или идва от частна компания? А, разбира се, посланието е послание, и то а, създава а, унизително отношение към един или другия пол, без значение дали идва от публична или от частна кампания, компания. Но истината е, че публичните компании, които ползват нашите средства, са онези, които създават културата и а, отношението ни един спрямо други. Те задават тона. И това е изключително важно. Да не говорим, че а, те трябва... А, публичните компании са абсолютно задължени, съгласно българското законодателство, да а, създават такива условия, че да не нарушават достоинството или правата на дадено лице, или група лица, да не поддържат и да не засилват стереотип, стереотипите по пол, и така нататък, и така нататък. Тоест... Това е начина да бъде, да бъде а, преодоляна а, а, тази култура на така наречения дебелашки хумор, аз го наричам абсолютен сексизъм, който води до, а, а, до насилие и до а, обективизация на, на човека. Жената предимно. Сега, а, вашето отворено писмо, отвореното писмо на европейската платформа Европейско-женско лоби а, е изпратено до Центъра по градска мобилност. Столична община и лично кмета Васил Терезиев. Uh -huh. Сега върху неговата глава знаем, че има много а, политически а, сътресения. И Министерството на труда и социалната политика. Получихте ли някакъв отговор от една от тези институции? Не, не получихме никакъв отговор, за съжаление. Радваме се, че рекламата беше спряна. Имаше едно извинение в което от Центъра за градска мобилност, което прочетах в социалните медии, че те си... Е, е, така... Казват, че тази реклама била а, направена безплатно, безплатно, че те не са ползвали никакви пари, но няма никакво извинение по отношение на сексизма и на дискриминацията, на която ни подлагат. И ние продължаваме да настояваме за, такив, за такъв отговор, защото това е единствения начин, такива реклами повече да не бъдат допускани и такива послания повече да не бъдат допускани. И да завършим с един малко по-широк контекст. Как оценявате на този фон ангажимента на българските институции към равнопоставеността между половете? Все пак очаквате ли, примерно, наистина кмета Васил Тързиев да ви отговори? Сега искано а, а, се надявам да ни отговори, макар, че, че най-вероятно няма. О, между тези две мъжки фигури, <laughs> фигури така да продължим този а, в... <съсъс> с известно намигане, разбира се, за половата стереотипизация, обаче, все пак говорим за публични а, политически фигури и знаем, че можем да обсъждаме тяхното политическо присъствие, поведение и послания а, между Политическата фигура на Кмета Васил Тразиев и политическата фигура на министра на труда и социалната политика в България Борислав Гуцанов: кой смятате, че е по-как да по-бързо по би могъл да се активира, за да отговори на наистина вашето сериозно питане за наличие на необезпокояван сексизъм и преповтаряне на дебелашки мачистки стереотипи? Сега аз искам да кажа, че а, ние изпратихме до Министра на труда и Социалната политика в качеството му на председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет на Република България. Този Национален съвет всъщност отговаря за държавните политики а, а, в цялата страна по отношение на равнопоставеността. И този а, а, Национален съвет всъщност е приел една стратегия, целият Министерски съвет е приел една стратегия която се казва, че а, сексизма трябва да бъде проодолян и трябва да се положат много допълнителни усилия. Сега, за съжаление не съм видяла усилия. Беше работа на министра на труда и социалната политика първи да, да посочи тази реклама като сексистка. Не го направи. А, надявам се да а, поне да размаха пръст и да каже а, такива неща са недопустими, не го правете повече. Или най-малкото а... да отговори на отворено писмо, защото а, знаем, да. че това е нещо, за което говорим от падането на Берлинската стена и на Желязната завеса, че институциите дължат отговори на, а, в публичното пространство. Най-малкото трябва да отговарят и на писмата, които са получили, апелите, нещо, което знаем, че а, никога не се е случвало преди, но все пак... Имаше някакви усилия това да започне да се случва след 1989. Имаше, да. Но а, сега ние си намигваме тук с двете мъжки фигури. Едната на кмета, едната на другата на министъра, а, което е а, нали, министъра, който е отговорен за политиките по равнопоставеност. А пък а, има и една женска фигура, Румяна Милова, изпълнителен директор на Центъра за градска мобилност. И до нея сме изпратили писмо. А, сега най-вероятно, аз се надявам поне тя да ни отговори поне тя да каже, добре, това наистина не е правилно, никога повече няма да правим така, пък след това да направи разговор с кмета и с министъри да решат как да продължат да създават условия на несексистски послания спрямо българските граждани. Благодаря ви, Ильяна Балабанова, председателка на Европейското женско лобби Разговор, когато една рекламна реплика струва повече от 25 лева. Струва ни доверието, чувството за справедливост и сигурност в публичното пространство.